اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد بعدكم نشكر الله سبحانه وتعالى انكم تكيه كفيز شكي Bwana Mtume Muhammad rahma Allah na amani zi ni mara yetu nyingine tukiendelea na silsila ya darasi yetu ya ahadithus siami ahkamu wa adab ya fadilati alsheikh Abdullah bin Saleh AlFouzani Allah amuihifadhi leo insha Allah tukingia katika Darsa katika mlango wa 6 alfasulus sades mlango wa 6 na wa sita inazungumzia kuhusu fi sahur wa adabihi yani u mlango unatazungumzia kuhusu chakula cha dako na adabu katika huo wakati wa chakula cha dako na adabu ambayo kwamba inatakana katika hicho chakula ama katika huo wakati wakula wakati wa dako na muallif Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi ameweka hadithi tatu katika huo mlango ambazo kwamba inshaallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tutaizungumzia katika hiyo darsa Kuusu izo hadithi tatu tukianza na alhadithu alawwal hadithi ya kwanza al'amru bisuhur al'amru bisuhuri wa barakatihi al'amru bisuhuri wa barakatihi aw al'amru bisuhuri wa barakatihi al -amri, amri kutokamana na chakula cha dako na baraka yake al-amru kutokamana, kutokamana na kula chakula cha dako na baraka ambayo kwamba inapatikana katika hiyo chakula an, an anas ibn malik radhiyallahu anhu qal, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam tasahharu fa inna fi as-suhuri تصحرو فان في السحور بركه رواه البخاري ومسلم حديث نفوكليوا نا هو صحابه انس بن مالك الله سبحانه وتعالى مرضيه انسما قوه قال امسما متوم محمد صلى الله عليه وسلم تصحرو كلني ينهامكنه ليله شكلا شداقو في السحور Barakatun, hakika kwa kukula hicho chakula cha dako cha usiku ni nini ni baraka hadithi imepokelewa na Bukhari wa Muslim mtume Muhammad saw akisema tasaharu mleni chakula cha dako fa inna fi sahuri hakika katika hicho chakula cha dako ni baraka na kalimatu Asahuri sahuri katika lugha ya kiarabu inapokewa mara mbili bi na bi sini as-suhur sini sin ikuwa maftuha Manake ni hicho chakula fa inna fi sahuri hicho chakula chenyewe kinaitwa sahur katika lugha ya kiarabu ikikuwa bi dhamm as-suhur bi Iyo ni hicho kitendo cha kuamka na kukula chakula cha kwa hiyo maana sahur ni chakula chenyewe na suhur ni hicho kitendo cha kuamka na kukulada kukulio mtumwa hasa nasema fa inna fi sahuri, hakika hicho chakula chenyewe baraka kina baraka tukiona katika hii hadithi ni dalili wazi kabisa kwamba inaonyesha kuwa mwenye kufunga mwenye kufunga anaamrishwa kuamka usiku bisuhur kaamka usiku ili aweze kula chakula cha daku sababu gani sababu chakula cha daku inaheri nyingi sana na ina baraka nyingi sana katika maisha yake ya kidini na maisha yake ya kidunia. Na tutaelewa kivipi maisha yake ya kidini na maisha yake ya kidunia. Ama mtume Muhammad sallallahu nae mtume Muhammad, na Muhammad sallallahu kuitaja kuwa hicho chakula kina baraka ni miongoni mlango wa mtume Muhammad sallallahu kutuhimiza tuamke na tule chakula cha dako yaani mtume hussallam kutuhimiza kuamka tule chakula cha dako na inapokelewa kwa jabir radiyallahu anhu anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man arada an yasuma falyatasahhar bi shay'in yulamba kwamba anataka kufunga basi hawezi akule chochote katika dako amke usiku akule chochote katika dako hii hadithi imepokelewa na Imam Ahmad na e, Ibn Shaybah na wengineo na kuna wengine wamesema hii hadithi imepokelewa na riwaya ya Shuraiq ibn Abdullah an kama vile muallifu anavosema na, na yeye ni hifdh yake kidogo ina utata lakini ya hadithi ina shahid ina hadithi zingine ambazo kwamba hadithi kama ya mursali ya sa'id ibn mansur na mingine ambayo kwamba inasema kama sa'id ibn mansur inasema tasaharu walau bi kula dako hata kama japo tonge moja na, na miongoni maahadis hizo zinaweka hiyo hadithi na kuwa ina nguvu katika hiyo man aradan ya suma fali tasahhar anayetaka kufunga basi akule chochote katika dako lakini je swali linakuja hii amri ambayo kwamba kwa imekuja tasaharu amkeni na mle dako ama mtume, kasema, kufunga, je, mtu au, mtume Muhammad sallallahu alaihi yasuma yule kufunga katika dako je tunaweza kufahamu kuwa mtu asipokula dako atapata au amri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kusema tuamkeni tu ile dako ni amri sababu amri inatakana amri na dalili ya, ya kuwa ni, ni wajib. inatakana itekelezwe lakini amri hapo ni amrun listihbab amri ya kupendekeza si wala amri ujub hiyo amri ambayo kwamba iko hapo ni amri ya istihbab asli amri ingekuwa ni amri ya ujub lakini kuna dalili ambayo kwamba inaonesha kuwa hiyo amri ambayo katika kuamkeni mkule chakula cha dako ni amri istihbab naye dalili yake ni nini dalili ya ijma'ul ulama wa ulama wote wamewafikiana kuwa Amri ambayo kwamba iko katika kuamka kuladako dako sio amri ya lazima. Ni bali ni bora na nibora bora kwa mtu kuamka kula Lakini mtu akiamka akifunga asipokula dako haimaanishi kuwa saumu yake haikubaliki na hatapata madhambi. Na pia dalili nyingine kuwa anna nabia sallallahu alaihi wasallam ambaye anaonyesha amri hiyo amri ni siyo amri ya, ya, ya lazima bali ni amri ya stihibab. Dalili ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waواصل wa اصحابه معه. ثم محمد صلى الله عليه alikuwa halikuwa, alikuwa anafunga siku mbili bila kukula chochote na pia baadhi yake ba walitaka kufanya kama Walifanya kama e. yeye baadaye mtume Muhammad صلى الله wa akawaeleza kuwa mimi Allah subhanahu ananilisha bali musifunge siku mbili zaidi bila kukula chochote nyinyi kufungeni kifika usiku mle. Kwa kuonesha mtume Muhammad sallallahu aliweza kuwa anafunga wakati mwingine siku mbili bila kukula chochote manake hali kitu usiku wala mchana nini kuonesha kuna siku ambayo kwamba dako ilikuwa chakula cha dako inampita hiyo yote ndio kuonesha kuwa amri ambayo kwamba iko katika hiyo hadithi tasaharu sio amri ya ujub, bali amru amru lilistihbab amri ya kupendekeza na muallifu rahimahu Taala nasema katika suhur kuna baraka nyingi sana na hizo baraka ambazo kwamba tunapata katika mtu mwenye kuamka kukula dako hizo baraka zinakuwa manufaa kwake katika maisha yake ya dunia na akhera amesema katika hizo baraka fa min barakat ala katika miongoni mabaraka ambayo kwamba mtu anapata kwa kukula chakula cha dako akiamka chakula cha dako basi anapata nini anapata nguvu katika ibada mchana wal isti'anatu ala ta'ati llah ta'ala athnaa athnaa anahar kumti' Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa mchana anaweza kasoma anaweza kaswali anaweza kusoma Qur'an anaweza kufanya dhikiri yoyote sababu kuwa bado kidogo hana nguvu sababu ya kuwa fa inal ja'i yaksur yaksalu anil ibadati kwa sababu mtu akikuwa na njaa zaidi anaanza kuwa mgu, mvivu katika nini? katika kufanya ibada na pia anaweza kuwa anakuwa mvivu katika kufanya mambo yake ya siku kama kutafuta riziki yake mengine. na mengineyo. Na hiyo kitu amri hiyo inakuwa mahsusi inajulikana mtu mwenye njaa anakuwa na uvivu hawezi kufanya kazi. Kwa hivyo mtu atakayamka usiku akala dako itamfanya mchana hawe mchangamfu kwa kumcha Allah subhanahu ta'ala kufanya ibada kama kuswali, kusoma Qur'ani, kufanya dhikiri na kufanya mambo yake mengine ya kidunia. Na miongoni mabaraka katika chakula cha sahur pia ni mudaafaatu su'il khuluqi aladhi yuthiruhu al-juu. mtu na kukua tabia mbaya ambayo kwamba tabia mbaya hiyo sana sana inaambatana na mtu akiwa na njaa. Sababu mtu akikuwa na njaa anakuwa anaweza kuwa ni mtu mwenye hasira anakuwa mtu ambaye kwamba ataameliani na watu katika tangamani na watu katika mtangamano ambaye kwamba ni mzuri lakini mtu ambaye kwamba akiwa ameamka usiku anakuwa, atakuwa mchana atakuwa sababu atakuwa bado hana nguvu atakuwa ni kama mtu wa kawaida atakuwa na tabia nzuri na ile tabia mbaya ambayo kwamba inampata saslingi mtu akiwa na njaa kama kasirika kasirika obvious kutokutengamana na watu kwa uzuri anakuwa hana ya tatu pia muallifa kataja katika baraka ya chakula cha sahur annahu tahsul bisababihiraghbatu filizdiyadi min kupata baraka katika miongoni mabaraka ambayo kwamba mtu upata katika chakula cha chadako ni anakuwa anapenda sana yana nguvu na kupenda sana kuzidi kufanya ibada sana katika saum sababu gani li khafatil mashaqqati fihi ala almutasahhir sababu yule ambayo kwamba anaye ameamuka kwa kula dako hapati mashaka sana kwa yani hile, hile kwenye dako anakuwa hana mashaka sana katika kufunga kwa hivyo anakuwa anatamani katika kufunga ni wala hapati uzito katika kufunga kwake na baraka nyingine ambayo kwamba inapatikana kwa kula chakula cha dako ittiba sunati. Annabi sallallahu alaihi wasallam itiba' sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam kufuata sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mienendo yake sababu ya kuwa nini yule mtu anayekaa anayapumka dako akikula akوامka kwa, kwa kula chakula cha dako akinuia kuamka kula kwa, kula chakula cha anakuwa anatekeleza ambu ya mtume Muhammad sallallahu sallam Alipo aliposema tasahharu fa inna fi sahuri baraka tuleni dako sababu kwa kwenye kula chakula cha dako kuna nini kuna baraka wa ilaqtidaa na pia anakuwa ameiga ameiga kitendo cha mtume Muhammad sallallahu alayhi kwa sababu kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi alikuwa akiamka akikula dako akifanya hivi kwa ajili ya kufata imelakezo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam basi hiyo amri anayoamka usiku kuokula chakula chadako anafanya jambo la ibada sababu atapata katika hili jambo ni nini ni atapata ujura ikikua amekuwa kwa nia ya kuwa kufata amri ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi ameamrisha na mtu atakaponuia mfano akanuia mtu ambaye kwamba amefunga akinuia kukula kwa kwake na kunywa kwake bila shaka inampatia nguvu katika mwili wake katika kufunga na kusimama na pia Allah subhanahu ta'ala anampatia thawabu katika jua hiyo anafanya ibada anapata thawabu hiyo na baraka nyingine ambayo kwamba muallifu ametaja katika miongoni mwa baraka kwamba kwamba mtu hupata kwa kula chakula cha dako annal insana yaqumu akhiral layl mtu usimama katika usiku wa manane yani mwisho mwisho wa usiku wa usiku wa manane kule anaamka kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala li anamka wa du'a Ana kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuswali swala kama salatu tahajjud na mingine na hiyo ni madhannatu alijaba waktu solati lay solatu, solatu wal na hiyo ndiyo wakati ambayo kwamba inadhaniwa sana ndiyo wakati ambayo kwamba malaika wakati ambayo kwamba swala za Allah subhanahu wa rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala na malaika pia wakimuombea wale ambayo kwamba wanamka wa kukula dako kutokana na hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Abii Saidi radhiya Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ambayo kwamba itakuja kuonesha kuwa malaika wanamuombea baraka na Allah subhana wa ta'ala pia wakati huo anashuka katika e, katika manane akiuliza nani mwe, aki akiwasamehea aki, aki, aki waja wake na miongoni mwa baraka ya kuamka kwa kula dako chakula cha dako anna fihi mukhalafatan li ahli الكitaab. anna fihi mukhalafatan li ahli inapatikana ndani yake kukhalifu wale waliyotangulia sisi wa ahli alkitab yani mayahudi na manasara wal muslimu minhu albu'd anitashabbahu bim kwa sababu tunajua e, sisi wa islam tusifanane tusi na wao katika ibada zetu tutengamane na wao katika ibada zetu kwani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa na imamu Muslim uh, katika sahihi Muslim anasema mtume hu sallam faslu ma baina wa ahli alkitabi aklatu as tafauti sababu wale walio tutangulia walikuwa wakifunga tafauti ya kufunga kwetu sisi na kufunga wa ahli alkitabu wale waliopewa vitabu kabla yetu ni sisi nini? tuliamurusha nini aklatus suhur sisi huwa tunaamka kwa kula dako kwa hivyo hiyo ni tofauti ya baina yetu na baina ya hao waliotutangulia na katika fadhila na baraka ambayo kwamba mtu upata katika aklatus suhur tena anapata baraka ya kuswali salatul fajr ma jamaa swali swala ya fajri pamoja na jamaa katika wakati wake ambayo kwamba inatakana Waktu alfadhil wakati wake ambaye kama ni wakati ambaye kwamba wakati unafadhilishwa kuswali jamaa wa salatu ndio tunapopata siku ya mozo mtukufu wa Ramadhani unakuta wenye kuswali wanakuwa wengi sana katika salatu alfajiri sana sana wakati katika mwezi wa kuliko miezi mingine sababu gani sababu wao waliamka kwa kukula dako na walipoamka kula dako wakabaki ha kurudi katika kulala na kufanya dhikri alkar kisha wakaenda katika kufunga ni eh, kunini kuswali salatu lfajri. kwa hivyo mtu upata baraka na fadhila ya kupata salatu lfajri, pamoja na jamaa katika wakati wake ama yakama unawafaa hizo ni miongoni mwa baraka ambazo kwamba amezitaja ambaye kwamba mtu anaweza, ku, anaweza anazipata katika katika, katika, kuswali, katika kula salatu kutaka, kutaka kula chakula cha dini cha na kwa hakika kuna baraka nyingi zaidi hivi miongoni baadhi za baraka ambazo kwamba aliweza kuichambua uh, muallif kwa haya yote inampasa kwa hivyo inampasa yule mtu ambaye kwamba mwenye kufunga hawe sana anajihimiza kuamka kukula chakula cha dako, na hasi kwa kuwa sababu anausingizi mwingi au mengineyo na ikwake amke na sababu ayo ilikuwa kuamka na mke kwa roho mzuri amke kwa kwa kutimiza kutimiza nini amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitarajia nini khiri katika hiyo chakula katika hicho chakula sababu gani sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi anasema sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi ametilia mkazo akaamrisha na kabainisha kuwa Ila baraka na mtume muhammed saw sallam tena akabainisha kuwa hiyo ndio alama yetu ambayo kwamba kuf, tofauti ya kufunga kwetu sisi waislamu na wale waliopewa vitabu kabla yetu naye nini, nini, nini kukula ashuhur kwa hivyo muislamu ajehimimize na wale mwenye kufunga hahimize kuamka katika kukula chakula cha dako na chakula cha dako siyo lazima awe amenye kula chakula labda chakula ina fulani au labda ni mtu awe ni lazima awe ni uh, iwe ni biriani au inayo cha ina fulani chakula. kula kwa bali kuamka kukula chakula cha dako chochote ambacho kwa anaweza kukikula kupata kama chakula chochote kidogo ama kinywaji hakuna chakula ambaye kwamba ni maalumu. kwani inapokelewa kutoka kwa Abi Hureira radhiyallahu anhu anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema amtume Allah mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni'ma suhur almu'min tamr yani mtume Muhammad sallallahu alayhi anaisifu anaipendekeza anasema uzuri gani kwa chakula cha dako ama dako ambayo kwamba mu'min akiamka akala akala nin akala tamr hadithi ambayo kwamba amepokelewa amesema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam ni'ma suhur yani Ni uzuri katika usuhur al-mu'min neema katika chakula cha mu'min yani uzuri gani na ubora gani kwa dako cha dako ambako anakula mu'min ambayo kwa ni tende hadithi yenyewe imepokelewa na Abu Daud na Ibn Hibban na na hadithi inasemekana sanadi yake ni sahihi kama vile muallif amehakikisha na inapokelewa kwa hadithi ya Sa'id al-Khudri Allahu anhu anasema kwa amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sahuru akuluhu barakatun fala tad'uhu fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin hadithi imepokelewa na Sa'id al-Khudri radhiya Allahu subhanahu wa ta'ala الصحور اكله بركه ككلا شاكلا شاداكو شاكلا شاداكو الصحور شاكلا شاداكو ككيلا اني بركه فلا تدعوه مسواعه ككلا شاكلا شاداكو ولو ان يجرى احدكم جرحه من ماء حتى انتكوسا شاكلا اكا بيغا تماما لمائي الله وملائكته يصلون على المتسحرين wa kuwa hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala na malaika wake huwa wanamuombea wanamuombea mtu watu ambao kwamba wanamka kwa kula chakula cha daku Allah subhana wa Ta'ala anawarehemu na malaika wakiwa wanamuombea Allah subhana wa Ta'ala akiwarehemu akitumia rahma zake kwa waja wake na malaika wakiwa wa hao wenye kuamka kwa, kwa kula dako na miongoni mwa adabu ya mwenye kufunga ambayo kwamba mtume ambao wanavyoni wameizungumzia katika kukula chadako, chakula cha dako Allah yasrifa asiye mtu atakayefanya israf na kupita mpaka wakati wa kukula chakula cha dako mfano akule chakula ambacho kwamba kitaja tumbo lake ndio akatoa kukula chakula kwa wingi sana bali ale kwa kiwango ambacho kwamba kiasi kwa sababu kwamba inapokewa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wa fa innahu ma'amla adam e, yani hakuna mja hajajaza mja tumbo lake sharri kama yani hajajaza mjia kitu sharri kama vile mji anajaza tumbo lake yani unapokula wanashiba kwa kiwango ambacho kwamba kinapita mpaka inakuwa ni sharri katika tumbo ya mtu mtu akikuwa atakula wakati wote akikuwa atakuwa ameshiba katika wakati wa, wa wakula, chakula cha na kakula sana ameshiba sana basi bila shaka mtu kama huyu mchana hawezi kupata manufaa katika wakati wa mchana sababu gani kwa sababu katharatul aklit kasla wal kukula chakula kwa wingi sana na kujaza tumbo sana basi mchana utamfanya mtu au wakati wote itamfanya mtu kuwa ni mvivu na yeye ndiye mtu mvivu na mtu mwenye siweze kufanya jambo lolote. Kwani inapokewa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam na inathibitisha hiyo kwa inapokewa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi katika hadithi tutangulia niema suhur almu'min tamru. Yani ubora gani katika mtu mu'min atakayekula atakayekula chakula chake cha dako ni nitende ni, ni, ni, ni, tu. Yaani hiyo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi ana anaisifu na naifadhilisha hiyo na hiyo inaonyesha ishara kuwa, kwa hiyo maana kuwa hata tende tu yake e, inaweza kumtosherehesha mtu ikafanya nini ikawa ni chakula chake cha dako na ikawa ni khafifu katika tumbo lake na yka, akapata kiwango pale na nampatia nguvu katika mchana na kaendelea na shughuli zake wala hasiwe mtu ambaye kwamba moyo mvivu kwa hivyo Uislamu aijambainishia, aijam aijamlazimisha mtu ale chakula ina fulani katika, katika chakula chake cha dako wala siyo ajaze tumbo kwa sababu kijaza tumbo sana mchana itapata uvivu bali hale chakula kwa kadri kiwango na hata kikosa kabisa chakula aweze kupiga tama la maji au ale tende kusababu, a, kula kwa sababu kula kwa kula dako ni ina baraka na Allah subhana wa ta'ala Umtumia rehema yake mja wake na msamaha wake kwa mja wake na pia malaika wakiwa wanamuombea huyo mja na chakula sahur tufile na vile tumetangulia kuwa ni amri ambayo kwamba ni amri ambayo kwamba amba Mtume Muhammad SAW amehimiza sababu ina faida nyingi na ina baraka nyingi lakini sio amri ya lazima mtu kimpita sawmi yake itakuwa iko sawa kupitwa na cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha sahur ala bora yeye alikuwa amefungua saumu kwa sababu haimpasi muislamu kufunga siku moja ama siku mbili kwa bila kufanya nini bila kukula chochote itambidi lazima hanywe hata maji sababu mtume, Hussalam, alikataza, kwa masahaba walipokuwa, na kumuiga, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam تكلمنا <tukianneka> ketika hadith ya pili fi ta'khiri as-suhur hadith ya pili nazumzia kuchelewesha chakula kuchelewesha dako wakati unapowenda kula chakula cha dako ucheleweshe dako ana Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma annahu qala wa suhur qala qadru 50 aya rawahu al-bukhari wa muslim hadith an apoqala an anas kutoka kwa zaidi bin thabit Allah subhanahu wa ta'ala waridhia anasema kuwa amesema kuwa zaidi bin thabit tasaharna ma an sallallahu alayhi wa sallam tulikula chakula chadaku, pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam thumma qama ila الصلاة. kisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka simama kuenda kwenye nini kwenye kwenye suala. kwenye kuswali swala ambayo kwamba ni suala ya fajri قلت انا sanasema Nikamuliza Zaid bin Thabit kam kana baina al adhani was ilikuwa kiwango ipi baina al adhan murad bi adhani hapo adhana ambayo kwamba wanakusudia hapo ni adhani ambayo kwamba maana yake ni ikama sio adhani ya kuadhinia bali ni ikama Yaani baina ya kukimiwa swala na baina ya kukimiwa swala na kukula kwenye chakula cha cha chakula cha nini chakula cha, cha dako ilikuwa muda gani? Na kenye kuthibitisha kuwa e, Kenya kuwa maana ya adhani hapo maana ya adhani hapo ni, maana yake ni ikama yaani kukimiwa swala wala sio kuadhinishwa kwa, kwa swala imepokewa hadithi sahihi kutoka kwa Bukhari Aliambiwa Anas kam kana baina faragihima, min suhurihima wa fi yani ilikuwa kiwango gani katika riwaya ambayo kwa amepo kwa bukhari ilikuwa kiwango gani baina ya kumaliza kwao kukula da, chakula cha dako na kuingia kwao dukhulima fi Kala qala kana qadru ma yaqra'u 50 aya ni kiwango ambacho kwamba alikuwa kisoma anaweza kusoma mtu aya 50 kwa hivyo inabainisha kuwa hiyo kama kana adhani katika riwaya nyingine adhani hapo ni, ni ile kusimama kukinio sala baina kukinio sala na baada kukula kukula dako yilikuwa ilikuwa me, imebaki mdagani akasema ni kiwango cha mtu kusoma e, kusoma kusoma, kusoma na nakadiriwa kusoma kiwango cha aya 50 baadhi ya mujtahidina wamejitahidi kuwa maana yake kuwa vile ametaja muallifa hapo ni ya baina ya kukimio swala na baada yao walipokula dako ilikuwa ni kiwango ya ni kama dakika nne yani ni kuonesha dako walikuwa kikula karibu sana kabla ya ku, ku, ku, kusimamishwa swala ya fajiri kwa mpaka karibu kabla dakika nne kwa hivyo tukiona kwenye hadithi tukiona kwenye hadithi ina inatubainishia e, istihbabu taakhiri as-suhur ila qabil Yaani kwa ipo mtu a dako yani acheleweshe dako mpaka karibu na alfajiri yani kabla alfajiri jaingie yani usiku manane karibu na alfajiri awe ni mwenye kukula dako. Sababu ya kuwa baina ya Rasulullah Inapokea katika hii hadithi ya Zaid baina ya Rasulullah sallallahu alaihi na baina kuingia kwao baada kumaliza dako na kuingia kwao sala ilikuwa ni kiwango cha mtu kusoma aya 50 na aya 50 ambaye kwamba anarudia kusoma ambacho kwamba kinakusudiwa hapo ni ile kisomo cha Katikati, sio kwa haraka sana wala sio kwa upole sana na hii ni kuwa Wakti wa kula dako iko karibu sana mpaka wakati wa nini wakati ambapo wa kwamba swala ya alfajiri itaadhinwa inapokewa kwa Hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari e, anasema Hafidh ibn Hajar e jali kwa kitaja wa thuluthi thuluth saa sa' taban khums sa' kuwa takriban kama vile mzumzumiwa mizum, karibu takriban ni dakika kabla ya kuingia alfajir ama kwa kukula suhoor mfano kuna baadhi ya watu wanakula chakula cha dako katikati ya usiku labda saa sita usiku mtu anakula hukumu ya huyo mtu takuwa vipi hukumu kwamba atataka kula chakula chadako labda anakula mntsafil layl katika ya usiku ni amru jaizun ni jambo ambalo kwamba Inarusiwa ina anaweza chakula cha hata saa usiku lakini hapo inakuwa ni khilafu sunna amehalifu sunna mtume Muhammad sallallahu sababu neno sahur neno sahur ni usiku wa manani mwisho mwisho karibu na alfajiri ndio kula chakula cha as as -suhur sababu kwa sihur hicho cha kula cha dako haitokee ila katika wakati sahar na wakati sahar huwa akhiru al nimusho wa usiku wa manane yani karibu na alfajiri huko na in, na, manadamu, na mtu ambayo kwamba atakuja kula chakula cha dako mfano katika nisfu al-lail mfano amekula chakula katika saa 6 usiku saa 7 usiku sio hule wakati wa manane basi wakati mwingine salatu alfajiri tampita itampita sababu gani kutoka maana na ghalabatun naum ali anakuwa huyo mtu atakuwa analala yani atakuwa na usingizi utakuwa umemelemea sababu akiamka akila chakula cha dako saa saba, saa sita. atarudi usingizini na kuku, usingizini akirudi basi salatul fajr itampita lakini kuchelewesha chakula cha dako mpaka karibu na wakati wa alfajiri inakuwa ni afa kwako na ina, sababu ya kwanza inampatia nishati na, na uchangamfu katika mchana wa ramadhan na pia ina inampa njia ya kunini akuweza kupata hiyo fadhila ya salatu al -fajri. na hikima kubwa sana anakuwa na uchangamfu wakati huo wakati wa mchana sababu amekula chakula chadako karibu tu na al-fajr kwa hivyo inapasa muislamu mwenye kufunga awe ajitahidi sana kufatana na kuiga adabu ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi ametufundisha wala asiwe mtu wa kutaka kukula chakula cha dako mapema sana Hamke tu alale kama kulala alale mapema hamke kisha afanye nini? Ah kisha afanye nini? Kisha kisha amke usiku. Ale dako Basi dako bas wakati wa dako kisha aenda timize salatu al Anasema muallifu rahimahullah biongona kitu ambacho kwamba inahuzunisha sana inahuzunisha sana. Siku hizi utapata watu wana wana, wana, wana, wana kesha mpaka usiku wa mana, mpaka usiku mpaka katikati usiku labda saa 6 usiku huko na kukesha kwao kukesha kwao sio kukesha kwa sababu ya kuwa sababu ya keshe, ya kule, kesha kwa, kwaake, wa kesha ya chakula cha dako au nini kukesha kwake wameingia katika mambo ya lahu Wako kwenye mambo ambayo kwamba za upuzi kutumia vitu vya vi ambayo kwamba havifai kutumia vitu ambavyo kwamba nini kutumia vitu ambavyo kwamba havifai sababu gani sababu kwaamza ha kwa mza hao, sababu ya kuwa sababu ya kuwa hao watu sababu ya kuwa hao watu anahum yasharuna wasimame amama am, am, am, katika vitu ambayo vyalahwi vile upuzi vingine kwenye miziki, wengine kwenye masinema wengine kwenye mambo za upuzi upuzi ama kukusanyiko kuku, katika mkusanyiko ambayo kwamba haifai Hao watu kama hao watu kama hao haifai kwao nini watu kama hao haifai kwao Either, kama watu kama hao hatuwezi kusema kuwa salatu yaani ee, watu, watu kama hao wanakuwa wameingia katika mambo kwamba haifai watu kama hao wanakuwa wameingia katika mambo ambayo uh, haifai kwa hivyo uislamu kwamba haifai kwa kwa kufanya nini ndio mambo kwamba muallifu rahimahullahu uh, uh, taala anaizungumzia hiyo anasema ukiona watu kama hao pamoja na kukuwa wamesema wamekaa wamekaa mpaka usiku wanataka kuwako kwenye mambo ya ya, ya, ya mambo ya dako wanasubiri dako lakini wao wana khalifu ya mtume Muhammad sallallahu wamekaa mpaka usiku wa, wa, kwa mambo ya lahu mambo ya upuzi wakakuja kafanini, wakakula dako wakalala na wak khalifu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yule ambaye kwamba bila shaka yule ambaye kwamba atakalala yule ambaye kwamba atalala yule ambaye kwamba kisha baada ya kukula sana sana wao inakuwa nini inakuwa kwake kwa uzito kuamuka katika salatu subuhi, salatu subuhi, ila baada ya jua kiingia na inakuwa jambo hili namba kwamba anafanya anafanya kwa jambo nini na kusudia anasema mtu kama hao watu kama hao watakuwa wameingia katika grupu ambayo kwamba wamepoteza fadhila ambayo kubwa sana nayo ni salatu al fa, faradhi ambayo kama ni salatu fajiri kuiswali kwa wakati wake na hii sala ni mwanguzo kubwa sana katika nguzo ya Uislamu baada ya shahada baada ya shahada mbili na watu kama hao pia wanaingia katika hukm wanaingia katika wa'idi ya Allah subhana wa ta'ala aba kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa wala ambao kwamba wenye kupuuza swala na kuswali vile wanavyotaka wakati ambao wanataka Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawailul lilmusallin alladhina hum an sahun. saahun adhabukali katika moto wa jahannam ama ni wad um, katika wad katika sehemu ambayo kwamba katika moto wa jahannam mitawapata wenye kuswali watu aina gani ambao alladhina hum an salatihim saahun wale ambayo kwamba wanapuuza yani wanagafidika katika swala yao ama wanaipuza kusali katika wakati wao. Ndio akasema mfano kama hao utakuta wanaingia katika mambo upuzi, upuzi mpaka saa sita, labda wanafatilia sinema, sinema fulani mpaka saa 6 usiku, wanakula wakishakula chakula chao cha dako wamehalifu kula chakula cha dako wakati ambao kwamba mtume Muhammad saw wa sallam ametuelekeza kisha wanaenda wanalala, wanalala alifajiri na wapita wanakuja kusali alfajiri wakati ambao kwamba duali e, limewaka na kufanya kwao hivyo wanafanya kwa sababu gani kwa kukusudia wala sio kwa ridha ya Allah e, wala sio kwa, kwa kusahau Wana wanafanya kwa kusudia wala sio kwa kufanya kwa kusahau na sunna imeshatuelekeza sunna ya mtume Muhammad sallallahu imetuelekeza Kufatana na kazi ya muadhin muadhin kuna yule muadhin ambaye kwamba anaadhiniana amba Anabainisha kuwa wakati wa nini wakati wa dako umeingia tuna wakati tukula dako umeingia tunaamka tunakula dako na kuna kuna, kuna ile ambayo kwamba anaadhimini kuwa wakati wa dako umeisha basi tunawacha kula tukula dako tuna, dako, tuna, tuna, tuna katika wakati wa lakini anasema muallif miongoni pia huzuni kubwa sana kuna baadhi ya wenye kuadhini, Allah subhanahu wa waongoze unakuta wanajaribu kwaadhimini sola fajri mapema kabla wakati al-fajr jaingia atawanajaribu kutafuta ihtiyatan lisiyam in-nas ili watu wasijakaa wamekula alfajiri fajr akasema hiyo ina khalifu ina khalifu sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali al-fazzarat al-fajr iadhini wakati al-fajr imeshafika ndio adhini usiadhini mapema kuwazuia wale ambao kwamba amba, bado watakula chakula cha anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema hakika ibn ummu Maktumu radhiyallahu uh, radhi anhu alikuwa yani inapokewa kuwa ibn Maktumu maktum Allahu anhu alikuwa akiadhini hata yatulu alfajiri mpaka aadhini mpaka hakikishe alfajiri imetoka sababu bilal alikuwa kiaadhini kwa watu bainishia wakati wakati wa wakati wa mwezi wa, wa ramadhani kwa wakati wa suhur wadako amefika watu wakikula na Mtume Muhammad sallallahu alayhi mpaka msikie msifunge msivunje mus, saumu mpaka msikie kukula chakula kopa mpaka msikie Ibn Umm al-Maktum akiaadhini. Kwa Ibn Umm al alikuwa haadhini isipokuwa mpaka ya alfajiri imetoka na hiyo inapokewa katika hadithi ya Bukhari wa Muslim. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwa haditha kasema la yaghurannakum nidaa Bilal wala hadha al-bayaadh hatta yabdu al usije mukadanganyikwa na na kuita kwa, kwa bilal anapoaadhini wala hadha albayad au mwanga ambao kwamba mnaweza kuona nje hata yabdu alfajr mpaka alfajiri bainike au kala hatta yanfajir alfajr hatta au, au imepokewa amesema mpaka fajiri, yani, fajiri, alfajiri bainike na ipi hadithi imepokelewa na imamu Muslim kwa hivyo Inapendekeza ina, ina, ina kwa muadhin akiadhini akikishi akiadhini swalaatul wakati al-fajr umeingia asije mapema kuwa anasema ihtiyati ili watu wasijakao kula wakati al-fajr sababu hiyo na khalifu sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pia mtu ambaye mtu, ambayo, mtu ambayo kwamba na, na mtu ambaye kwamba e, mtu ambaye kwamba mfano akikula mtu ambaye kwamba mwenye kufunga akikula hadi kwa dako kwa bahati mbaya dako akidhani alfajiri bado haijaingia katoka alfajiri kaingia huyu e, mtu kwa kauli sahihi atimize saumu yake ni wala hana qadha sababoku mtumwa Allah subhanahu al wa ta'ala anasema katika Qur'ani wa kuleni na kunyweni mpaka itakapowabainikia Uh, yaani tabainikia uh, khaytul abyad khaytul abyad lakini kuwa wakati ambao kwao tabainikia yani alfajiri kutokamana na usiku yani alfajiri wakati alfajiri imeingia Kutokamana na usiku kwa hivyo hapo tunafahamu katika hiyo aya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejuzisha mtu mwenye kufunga hale mpaka alfajiri takapoingia kishafika alfajiri basi afunge kula na kuna ni mubarak kwake na mepewa hiyo ruhusa basi na bahati mbaya akisahau akajikuta ameingia alfajiri al asl hata amurushwa kufanya nini kulipa hiyo siku bali yakishagundua tu alimwengia alfajiri afanye nini asimame kuazuia kunani kuazuia kwake aendelee na saumu yake na pia yanathibitika kwa hadithi nyingine ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi alisema kuwa mtu akikuwa na, na, na kikombe kwenye mdomo wake akinywa kitu na ikakambainishia akasikia adhana asiwache mpaka hakikisha amemaliza nini amemaliza hicho hicho kinywa alikuwa kikunywa. Na hiyo ndiyo wote nadhihirisha kuwa mtu kama huyu basi atakuwa na kulipa. Yaani mtu ambaye kwamba amekula mpaka kuja eh, kumbe alfajiri ishaingia basi huyu mtu hata atakata kula kwake aendelee na saumu yake na hatakuwa na na, na, na nini hata kuwa na nini hata kuwa mwenye kulipa hiyo saumu baadaye sababu ibadat mabnaha ala liyaqini, laa ibagat, za, ibagat ina, ina na yaqini na jambo, laa wadhan, wa la ala shaki wa dhann zote za ibadatu inaungamana na yaini na kuhakikisha jambo la ala shaki wa wala haikuwi katika shakka wala na dhann na yule ambaye kwamba mfano ameamka akakula dako chakula cha dako kisha akanuia kuwa kwa moyo wake kuwa anafunga akakaa tena akafikiria acha nikule tena sababu wakati bado huko akala au akanywa au akasema acha nimesahau kunywa dawa ni kunywe dawa madama alfajiri hijaingia saumu yake ni saumu inayokubalika na ni saumu ya kisheria ambayo kwamba nikula kuzijuzia na kula na kunywa na vyenye kuharibu saumu kupaka mchana kutwa mpaka wakati wa kuingia yani baina baada al kuingia mpaka wakati wa nini wakati wa wa wakati wa, wa maghribo kuingia kwa hivyo huyu mtu bado saumu yake hipo hata ikiwa amekula kanuia amekula akasema nishakula kisha baada akafikiria tena wacha nile tena ama ninywe dawa ama kitu fulani saumu yake kisheria iko maadamu al jaingia inaingia na nia nia mtu akinishania nia sio maana yake awache ya kula kabla alfajri ukishanuia kuwa na fursa mafana nimenuia sasa nishakula nimenuia na nafunga sio maana yake basi utaruhusia kukula, kukula kukula kukula baada yake kabla alfajri kuingia eh hiyo katika hiyo katika kwa mtu ambaye kwamba amefanya hivyo tukiingia katika hadithi nyingine hadithi ya tatu hadithi ambayo kama inazungumziwa inazungumzia lahadhatul la ashar inazunguzia katika lahazat al -ashar. yani tuseme katika baadhi za faida bazo kwamba tutafaidika kutokamana na wakati wa ashar ile wakati wa suho ule usiku wa ambaye kama mtu akiamka akaenda kula pia kuna fadhila kubwa sana katika wakati kama huo Inapokelewa kwa hadithi abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Inapokelewa kwa abi huraira radhi allahu subhanahu wa و حقيقة انتمه محمد صلى الله عليه وسلم انسمع ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حيره يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر رواه البخاري ومسلم حديثه من قبيله عن Radi Allah Subhanahu wa ta'ala imuende. Anasema kuwa amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa mtume amesema yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila samai dunya. Allah mola wetu uteremka kila usiku akija katika mbingu ya dunia sababu katika kuthibitika katika aya na madalili kuwa mbingu iko saba na anateremka paka katika mbingu ya ya dunia na kuteremka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bingu la dunia ni Allah Subhanahu wa vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametu ametubainishia tunaamini kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anateremka ama kuteremka kwake kivipi anatamka hatuna ndani taklif jeu kuteremka kwake kama si binadamu tunavyoteremka au kufananisha na kitu kingine bali tunaamini kuteremka kwake Inamuhusu utukufu wake Allah Subhanahu wa ta'ala vile Mtume Muhammad صلى الله ametubainishia tunaamini hivyo wala tufananishi na kiumbe chochote kwa ku, kuteremka kwake Mtume kuteremka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala hiyo Allah Subhanahu wa ta'ala kuteremka hiyo hiyo ya aqeedah ya, ya ahli sunna na aqeedah ya ahli salaf salih hiyo aqeedah kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunathibitisha yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha kwa nafsi yake na mtume Muhammad sallallahu alaihi amethibitisha biduni takyifi wala tamthili Hatufanyi kaifa ni kivipi au ni kama fulani ama kama nini la bali tunaamini na hiyo nahusu utukufu wa Allah wa ta ta'ala tunaamini vile Allah ametueleza ama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza na hiyo akida kisawa kwa hiyo tunaamini kuwa Allah subhana wa ta'ala anatarimuka katika Mbingu dunia, ya dunia bila kufanya tamthili wala takifu na Allah subhanahu wa ta'ala anapoteremka huko hina yabqa thuluthu leil alakhirin apobaki yani usiku thuluthia thuluthia ya, ya usiku ya msho yani unagawa usiku mara thuluthu tatu unagawa usiku mara tatu ile ya msho ya usiku ikibaki kama saa 9 ya usiku kule fiyakul Allah subhanahu wa ta'ala anasema man yad'uni fastajib fa lahu Allah subhana wa ta'ala jalla jalaluhu anasema nani anayeniomba ni mjibu nani kwa saa kwa wakati huu ananiomba jaw, ni mjibu mayas'aluni fa'utiya hu nani ambayo kwamba ananiomba anataka kitu fulani ni mpe man yastaghfiruni fa'ughfir lahu nani anaomba wa kwangu naye ni msamehe hadithi mipokelewa na imamu Bukhari na Muslim Tikiona katika ya hadithi hii hadithi na dalili kuonesha fadila ya mtu ya dua na kumuomba Allah subhana wa ta'ala ni istighfar katika musho wa manane usiku unapoamka manane usiku unausali na kumoomba Allah subhana wa ta'ala maombi ma, ma, zako na kumkuomba Allah subhana wa ta'ala msama katika wakati huu na ndiyo Allah subhana wa ta'ala alisifu waja wake ibadihi iba'di almu'minin wala kwamba watakapoingia katika pepo ya Allah subhana wa ta'ala akataja miongoni mwa sifa zao ni wale ambao kwamba alisitethara wakati alashari wanaomba istighfar katika wakati huo usiku wa manane qala taala allah subhanahu wa taala anasema as-sabirin was-sadiqina walqanitin walmunfiqina walmustaghfirin bil كوا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالعصار كوا هاو ni wenye kusubiri na wenye kusema ukweli na wenye kunyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala na wenye kutoa yani kutoa kutoa sadaqa na zakaa walmustaghfirina bilashar na wanaomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwasamehe wakati walashar was usiku Wakimwomba Allah subhanahu ta'ala wakati unabaki thulutha akhiri ta'ala <coughs> ta na Allah subhana ta'ala amesema tena katika sura nyingine sura dhariyat Allah subhanahu wa ta ta'ala ashaari hum yastaghfirun. Na hawa katika usiku wa manane wanaomba Allah subhanahu ta'ala stighfar au Kwa hivyo hili ni sifa ni sifa ya mu'min katika wakati huu Kwa hivyo mja anapoamka katika wakati huu anafaidika kupata hizo faida katika usiku wakati huo hapo inafahamika kuwa na ineleweka katika hapo kuwa hakika huo usiku wa manane ama wakati usiku ambayo kwamba mtume hosa sala amemhimiza watu kuamka kula dako ambayo kwamba sahur na ini, wakati wa sahur kwa ukiamka wakati usiku huo ni wakati ambayo kwamba ni tukufu zaidi na hadithi imebainisha ime, ime kuwa kuomba dua katika wakati huo ni wakati ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala yuko tayari kumjibu mja wake kwa Shart اذا تحققت الشروط dua yake hii imehakikisha hi shart wan tafati mawane na pia me, ime imetoka haina ime, ime, ndani ndani makatazo kwa masharti vipi mfano unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua ama unaomba istighfar kwanza uombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo laamba kwamba ni la kisha ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama istighfar mfano unaomba Allah kusamehe uwe na yakini, na imani kwa hili jambo tayari ume, ume, ume kama ni dhambi ni dhambi kwa kulifanya makosa kama ile yaani makosa kama yale ume, umejutia katika nafsi yako Pili umefanya nini umekuwa umekuwa umekuwa umeyakini ume, ume, ume kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa hawezi kufanya nini Hawezi kukurudia jambo kama hilo Kwa hivyo ombe ujutie katika ile ile madhambi na ukijutia katika ile dhambi wona yakinikuwa kuwa kuwa kumueleza Allah subhana wa ta'ala kuwa hawezi urudia jambo kama hilo isiwe unaomba leo kesho tena unaurudia unaomba tena kesho unaurudia. na miongoni pia mawani ambayo kwamba inakuwa katika iyo dua isipatikane dua ambayo kwamba unaomba katika vitu ambayo kwamba kisheria haikubaliki na pia huyo usiwe kuwa medhulumu mtu sababu ukikwa medhulumu mtu ukimwomba Allah subhana wa ta'ala pia huyo mtu uende uregeshe haki yake kama ni haki yake umechukua muregeshea haki yake ndio miongoni mwa baadhi za sababu na masharti ambayo kwamba muulama walitaja katika e, katika sababu ya dua ya mtu mja kukubaliwa sawa so, Allah subhana wa ta ta'ala ameahidi kumjibu mtu kutokamana na ile hadithi tuliyosoma na kumjibu mtu dua yake na kumpatia kila ambacho kama na atakaomba na atamsamehea atakapomuomba msama kufuatana na ile dua na inapokewa kusufatana na ile hadithi ambayo kwamba tumeitaja mwanzo na kutokana kutokana na hadithi ya Abu Umama radhiya Allahu subhanahu wa ta'ala imuendea anasema qila ya rasulullah aliambiwa eh mtume wa Allah ayu du'a asma' dua ipi aliulizwa mtume Muhammad saw sallam dua ipi ambayo kwamba mtu akiuomba ndio anaskizwa zaidi yani wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ta'ala sio kumweregesha yani kum, kum, kukubali dua yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف الليل الاخر ودبر الصلوات المكتوبات حديثي انهيماي kwamba yamepokelewa na Tirmidhi wa Nasa'i kuwa Abu Umama anasema radhiyallahu anhu anasema qila ya Rasulullah aliambiwa em tuma ya Allah ayu du'a asma du'a ipi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaisikia zaidi yani huyo mtu hawezi karegeshwa قال جوف الليل الاخر unapoomka usiku wa manane unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala waduburissalawatil maktubat na kila baada ya sala ambazo kwamba za maktuba sala ambazo kwamba ni faradhiwa kama sala ba'da kila baada ya salatil fajri baada salatu adh-dhuhri baada munjia kimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala nini anamkubalia dua yake qala aqasima al-hafidh uh, ibn ibn ibn Ana anapokea, anapokea, anapokea, anapokea maneno ya hafidh ibn rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna jawfa al-layli idha ukisikia katika aya ama katika hadithi ama katika lugha Ikisema jawful layl mutlaqa hivi bila kuweka mukayida na maneno mengine wakisema jawful layli sababu tukiona katika hadithi nasema jawful laylil akhir lakini kitaja tu jawful layli bila kuwa na mukayida na maneno mengine ikawa mutlaq tu hivyo na nasema fal murad bihi wasatu inakusudiwa ni kat katikati ya usiku mfano jawful layli ni sita usiku jawful layli ni saa 6 usiku ikikuwa mutlaq hivi lakini kisema jawful layli akhir ikaongezewa jawful laylil akhir famuradu bihi wasatun nisfi thani inakusudiwa ina, ina nusu ya nusu, nusu ya nusu ya usiku ya pili mfano usiku kigawa ukigawaa usiku usiku mara, mara mbili mfano akasema saa sita saa sita hii ni nusu ya kwanza saa 6 nyingine ni nusu ya usiku mpaka saa 12 nusu ya pili kwa hivi inakuwa ile nusu ya nusu ya pili ya usiku inakuwa kama saa ngapi kama tuseme saa 9 anasema inakuwa fal murad bihi nisfi thani yani katikati ya nusu ya pili yani kuanzia saa tisa usiku Naam Anasema na wahadha hiyo ndio kauli ambayo kwamba alivyosema huwa sudusul al khamis min اللail, wa huwa fihi na wakati wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana wakati ambao Allah Subhana wa ta'ala anakuja katika samaa akiuliza nani atakayemuomba dua Allah subhanahu ta'ala mujibu nani ambayo kwamba anamuuliza Allah subhanahu ta'ala Kenya kwamba anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ta maghfira Allah subhanahu ta'ala am, am, madambi yake nje huo usiku na huo wakati miongoni mwa wakati ambaye kwamba inamfaa mja khasa akiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani sababu ana nafasi sana kuamuka wakati wa kukula dako basi ndiyo wakati ambayo kwamba Muislamu inamfaa mwenye kufunga achume wakati kama huo wala hasikubali kughafilika na wakati kama huu au kushikwa na uvivu na wakati kama huo sababu huo ndio wakati ambao kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala uteremka na nataban vile tulizungumza mwanzo tumesema yanzilullahu tabaraka wa ta'ala hiyo tunahamini Muislamu katika aqida sahihi na aqidatu salaf Tuamini kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema anaoteremka ndivyo hivyo yeye anateremka biduni ta'budun wala tamthil kuteremka kwake haina mfano na kiumbe chochote wala kivipi anavoteremka la tunaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala anateremka sababu wakati ambaye kat, imamu Malik rahimahu rahimahullah alipoulizwa Ar-Rahmanu 'ala al-Arshi Istawa. Allah Subhanahu Ta'ala amesema ar yani Allah Subhanahu Ta'ala yuko Arshi Istawa. Akauliza e, Imam Malik mtu alikuja kamuuliza Malik kufaistaawa, sababu istiwa inajulikana kwa lugha ya Kiarabu istiwa maana yake Malik alifahamu huyu anataka kufanya kupiga mfano kama vile binadamu anavyostawa anavyostawi katika Arshi. Akasema istiwa maalum. Tunapozungumza jambo la istiwa tunaijua tuna istiwa ina kwa vipi lakini una al kayf ya majhool ya allah subhanahu wa ta'ala bila mustawa katika ardhi hatujui vile alivyo ndio hivi pia tunavyosema kutanukwa kwa allah subhanahu wa ta'ala kwetu ni majhula atuelewi vile livyo wala haitaki tufananisha na kitu kingine au, ku, au kufanya ta'wili ta kama baadhi ya wengine wanajaribu kubadilisha kuwa sio maana allah anajarimka maana yake ni baraka ya allah subhanahu wa ta'ala na damu kasijini hiyo nataka dalili bila dalili basi ta'wili ta biduni dalili haichukuli inachukuliwa dhahiri ya nusu vile hiko ولا هي تاكي تاويل وكلتا تاويل لي تاويل بمعنى قريب يعني unabainisho kasema sio maana yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio anateremka maana yake ni dua ya Allah ama Allah nasikiza zaidi kwa dalili gani ulitoa wapi dalili hiyo ni au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nafsi ya Allah subhanahu tunathibitisha vile vile tamthil ayitaki kufananisha wala kifaya kusema ni kivipi wala ta ta'wil wala kuibadilisha pasipo kuwa na dalili ambayo kwamba kufanya ta'wil ta kwa hivyo tunam, Allah subhanahu wa ta'ala vile kwa hivyo muislamu amke wakati ajitahidi kwa kutafuta hiyo fadila المؤلفه نات بوكليز انا ادلتيا قولي قحطاني رحمه الله كاتكا كاتكا نانييكه كاتكا ناني ناني قصيدتك النوني والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا يكتمان فيقول هل من سائل القريب أجيب من, من ناداني حاش الاله بان تقيف ذاته فالكيف والتمثيل منفيان katika katika maneno yake nani yake anunia anasema Allah subhana wa taala anateremka kila msho wa usiku lisama'ihi dunya katika katika mbingu yake ya dunia bila kitimani hakuna kuficha hapo bila Allah Subhanahu wa taala mtume ametubathainishia ni hivyo fa yanقول Allah Subhanahu wa taala anasema hal min sa'il fa ujiba je kuna mtu ambaye kwamba anaomba ni mjibu fa ana alqrib ujibu manadani basi mimi niko karibu kumjibu ya ambaye kwamba ataniita hashal ilaha bi an tukayfadhatu hasha allah wa ta'ala hawezi kufananishwa dhati yake kuwa ni kama fulani na kama fulani fal kufo, yani kufananisha na ni kivipi wa tamthila au kumfananisha allah subhanahu wa ta'ala na katika sifa ya allah wa ta'ala kwa hivyo nuzuluhu yaliku الله سبحانه وتعالى ولا يتمثل ولا يكيف ولا يتعول إلا بدليل اناسما ابن بطال هو ايضا kwamba pia alikuwa na kitabu chake amesharihisha bukhar kwamba kuna sharh wa bukhari ya ibn batal ibn batal huyo mwanachuona nasema hadha waqtun sharifun murghabun fihi hiyo wakati ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi Mtume Muhammad صلى الله kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuteremka katika mbingo ya dunia ndiyo wakati ambao kwamba wakati mzuri ambayo kwamba inapetekeza kwa mja kuamka ku, ku, na ku, kujitahidi katika ibada yake sababu gani Allah Subhanahu wa Ta'ala khassahu Allahu bi bint, fihi Mtume Muhammad صلى kwa amethibitisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuteremka katika usiku wa tafaddala ala ibadihi biijabati du'a'ihim na Allahu subhanahu wa ta'ala bifadlisha kuwa yanhajibu du'a'a ya waja'ih wakatu wo, wa yita'isulihim na kuapa matakawa yao wa ghufran dhunubihim na zao idhu wa waqtu ghaflatin wa khalwati wa istighraqi fi an-nawm waqtu ghafla wa ghafla wa labda yuko katika khalwa yake peke yake au yuko katika mastare wa fi wastilida adlahu ni wakati ambapo watu wako kwenye usiku wakati wao wako kwa usingizi wa hali ya juu au kwenye maladha zake na faraha yake kwa wa ile usingizi wa mufaraka ladhah namtu akikua tafarikishana na hiyo ladha kama ladha ya kulala wadaati na ile raha yani mufaraka ladhah na kufarikishana na hiyo ladha Wadaati na ile raha ambayo kwamba iko ndani ni swabu alilibadi inakuwa ni ngumu sana kwa waja wakati huo ndio wakati ambana lala na sikia usingizi mtamu baada kuna baridi kwa hivu kutoka katika hiyo hali inakuwa ni ngumu sana kwa waja. La asyma li ahli rifahiyati fi zamani al Sana sana ikikuwa kwa wale watu ambao kwamba wako katika kwa maisha ya raha zaidi na katika nizama za baridi wale ahli taabu wa taabu ahli ta'ab wan-nasab fi zamani kisari al Na kwa watu ambao kwamba wako kwa katika ahli wale wa ambao kwa yani katika hali yao ya, ya duni ama katika wale kwa watu wa kwamba ambao kwamba wametabika labda amefanya kazi mchana wa uchovu na nini katika zamani qisari layl wakati ambao kwamba kuna kuwa na usiku ni mfupi sababu katika baadhi za nchi wakati wa msimu wa joto mchana unakuwa ni mrefu zaidi kuliko usiku kwa hivyo mchana umetabika na joto na nini kwa hivyo wakati kama usiku inakuwa kwake ngumu kuamka kwa faman aathara alqiyama limunajat rabbihi man yatafadhilisha kusimama ili aweze kuongea na mwala wake watadhara ilay fi dhunubi Akaji, akanyenyekea kwa kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamhe madhambi yake wa fiqaq raqabatihi min an-nar inna Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kumuokuwa kutokamana na moto wa sa'alahu tawbata fi hadha alwaqti akamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamhe katika hiyo wakati shaka ambao kwata wakati ambao ni ngumu kwa watu kuamka ala khalwati nafsihi bi laddatiha wa mufaragati da'atiha wa sakanaha, fadhalika dalilala qulusi niyyatihi wa sihhati wa ragbati fi ma rabbihi yani wakati huo ambayo kama inakuwa ngumu kwa watu wengine kuacha kuacha ile raha ambayo yako ndani kwenye usingizi bali mtu atakayepoamuka na muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mahitaji zake anaomba Allah subhanahu wa ta'ala msama na ameamka wakati kama huu hii ni dalili ya kuwa huyo mtu anania nia hasa kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala amsamhi ndio hapo Allah subhana wa Ta'ala waja wake katika kuomba katika kama huo ambayo kwamba sana sana nafsi za watu zimeghafilika wako kwenye raha zao na kwenye, unye, kwenye singizi yao Ini ni baadhi ya maneno ambayo kwamba imepokelewa kwa sharh ya e, sharha ibn Battal, katika sharh yake ya Bukhari. Na kwa hakika usiku kama huo ni usiku ambao kama ni usiku wenye baraka ni usiku ambayo kwamba Mu'min ana ina, ina kusanyika kwa muumini wakati huo ni wakati wa wakati wa, wa, wa, wa kujibiwa dua zake na wakati wa Allah subana taala kuteremka kwa kusikiza kum, kwa bingu ya, ya, ya, ya dunia kumsikiza mja wake anapomuomba Allah subhana wa taala wakati ambapo kwamba mja sana sana anapokaa kwenye kusujudu ni yeye anakuwa karibu na Allah subhana wa taala na miongoni mwa siku m, tukufu zaidi hasa ikimpata mtu katika mwezi mtukufu wa ramadhani akajaribu ku faidika naye usiku kwa bawa, sababu hiyo yosifa ambayo kwamba ilikuwa kisifika naye ni salafu swali wajawema ambao kwamba waliotutangulia ilikuwa sana, sana sana wanajitahidi sana katika kuamka usiku hasa katika mwezi mtukufu wa ramadhani Mbali siku zingine wa miezi mingine wanawasimama wanamka lakini sana sana katika mwezi mtukufu wa ramadhani walikuwa kisimama katika wakati kama huo wakimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Ramadhani sana katika usiku. Wakifanya hivyo nini? Ta'asiyan ya bi Nabihim sallallahu alaihi wasallam kufuatana na kushikamana na mafundisho ma ya wa mtume wao mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani napokewa kwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu kala nasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linimsikia mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema ان في الليل ساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله تعالى خيرا من امر الدنيا والاخره الا عطاه الله اياه وذلك كل ليله ان في الليل ساعه حقيقه ketika usiku kuna kuna وقته لا يوافقها رجل مسلم هي الساعه هيوافق يعني ان الله تعالى انقومو الله سبحانه وتعالى خيرا kila mtu anamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala kutokana na amri ya dunya na akhirah yake kidunia na akhirah illa ataahul Allah iyahu isipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala nampa wadhālika kullalailatil nāyin killa usiku hadithi imepokelewa na Imam Muslim kwa hivyo katika usiku katika hii hadithi ya Jabir ya ambaye anapokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu akimskia akisema, katika usiku kuna wakati kuna saa fulani ambayo kwamba haiwafikiani na mje katika hiyo saa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala khairan katika mambo ya dunia na akhirah illa Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo saa ni kila usiku kwa ni mje ajitahidi katika wakati huo katika kila usiku sawa ni katika ramadhani au nje ya ramadhani lakini sana sana katika ramadhani hasa akipata wakati wa kuamka katika wakati wa suhur basi ajitahidi kupata hiyo fadhila na Muislamu dule tunazungumzia Muislamu akikua ataamka katika wakati kwa kukula suhur basi ajitahidi na iyo wakati sababu ya wakati njoo wakati mzuri wa kumtaja Allah subhana wa Taala Allah subhana wa Taala na kusoma Qur'ani na kuswali basi na akifanya hivi daima aweke moyo wake hadir alqalb qalb lillah wa Taala aweke moyo wake na Allah kwa Allah subhana wa Taala na kitarajia ai hey, muhtasiba lillahi akitarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusimama kwake hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa mema na ajhimize anapofanya hili jambo pia iwe ni jamu kwa ikhlas na khushu yani na u, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea katika swala yake yani, awe na ikhlas katika swala yake na awe na khushu kwa kunyenyekea na kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake ya swala kawa huu wakati ambayo kwamba anaposimama anapofanya hivyo labda hiyo ndiyo wakati ambapo kwamba wakati ambayo kwamba atapata hiyo fadhila ambayo kwamba inapatikana katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema ayuhan la aki katika akikua katika wakati huo basi ataingia katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alisema ayuhan nasu afshu as-salam wa at'imu at-ta'ama wa al tadخولون الجنه بسلام hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Tirmidhi na akasema imamu Tirmidhi hadithi ni sahih na pia Ibn Majah amepokea hiyo hadithi akisema akisema akisema akisema mtumwa muhammad katika hadithi ayuha nas enyewe watu Afshu salam basi sambazeni salamu baina yenu msalamianeni asalamu alaykum wa rahmatullahi wa salam nasambaza yani muwasalim msalamianeni wa at'imu at'ama na wat'imu na nini mulisha watu chakula wale ambao wanahitaji mwape chakula wasilu al-arham muntambeleyani Muntembe, yani, yani mtembeleeni majamaa zenu msikate uhusiano muumna funga uhusiano baina yenu na baina makaraba zenu wusallu billaili wan-nas niyamu namw usiku wa manane mkiiswali wakati watu wamefanya nini wamelala tadkhurul jannata bisalam mutaingia pepo ya Allah subhanahu wataala kwa, kwa amani yani itakuwa sababu yenyu kuingia pepo ya Allah subhanahu kwa hivyo nafaa mja ajitahidi katika kupata hiyo fadhila ya hiyo siku hasa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo kwamba Alhamdulillahi Allah Subhanahu wa ta'ala ametujalia tumefika katika umwezi mwezi na tuna hakika wala hatuna garanti ya kuwa tutaumaliza umwezi au hatuna garanti ya kuwa Ramadhani ijayo inakuja wala hakuna cha kusema mimi bado kijana mdogo au mi bado ni mimi bado umri wangu bado mpaka nikifika uzee kwani mauti kikuja mauti haichagui mdogo wala mkubwa wala haichagui mzee wakati wako kufika hata kama Umri gani basi utakutachukuliwa kwa hivyo jitahidi katika wakati wakati kama huu umuombe Allah Subhanahu wa ta'ala umuombe Allah wa ta'ala maghfirah ili mauti kikupata kupata uwe uko mbele ya Allah Allah wa ta'ala na uwe katika miongoni mwa wema wa Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah wa ta'ala ni adhabu kali na katika kule katika kufa kwa manadamu nji hatajua kuwa kama yeye alikuwa katika miongoni mwa watu wa khairi, au mwangoni wa watu washari Kwa hivyo tusijanganyike na mambo ya dunia. Dunia ni dunia ambayo kwamba wengi sana ambao walikuja wali wakaenda zao na dunia pia mwisho itakuwa na kikomo. Kwa hivyo waje tutakapoamka katika hizo wakati wa sahur, tunapoamka katika wakati wa dako tujitahidi wakati tu tupate hiyo fadhila ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala sio mazo kutukufa Ramadhani pekee yake, hata baada ya Ramadhani tupate hiyo fadhila. Na tuomba Allah Subhanahu wa katika haya ambayo kwamba tumepata katika hiyo fasili Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale wenye kusikiza na kuifata na wala si tujalie miongoni wenye hasara na tujalie Allah Subhanahu wa miongoni mwa wale na mwezi wa Ramadhani wao miongoni mwa wale kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa miongoni mwa wale ambao amewasamehea na katika katika ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tujitahidi katika hiyo ibada نعم ايها إلي الى تطبعه الله سبحانه وتعالى اللهم أرنا الحق حق ruzquna ittiba'ahu wa arina albatila batila wa ruzquna ijti'abahu Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawlak wa yattabi'una ahsanahu wa assalamu